І тішилася, коли ви починали лопотіти якесь нове слово. Тією ж мовою. А тепер вступіться. Нехай діється воля Божа. Розділ шостий. Дивно. Тоді, коли вперше лицарі мене викликали на бій, я аж трусився відляку. Я повз. Тікав від навісного диму. Боровся за життя, мов топелець. А зараз мені однаково. Бо це я чиню з любові до мого вчителя і до князя. Яке щастя мати друзів і могти для них пожертвувати життям. Воїстино, це дозволено тільки людям. Вдячний долі, що дала мені хоча б у останній день відчути себе людиною. Пустельник помилявся. Не можуть люди гіршими бути від звірів. Але зараз я лютий-прилютий дракон. Я той, хто викрав князівну. Горий кісток перед моєю печерою – це моя робота і смерть мені. Він виповз із печери, і неймовірний шум оглушив його на мить. Грали труби, аж надривалися, гриміли літаври – Ревіла оскаженіло юрба там, на горбах, де в тіні під дубом розмістився князь зі своїм почтом. І ржали сполохано коні. Хоч на очі їм і накинуто було сітки, щоб не так виразно бачили вони страшне чудовосько, а лицарів даряли мечами по щитках і вигукували бойові гасла. Дракон затупцяв на місці. «Що ж тепер? Заревіти чи що?» Хоч би хто підказав, як це все має виглядати. Враз усе стало байдужим, і те гарцювання перед його носом скидалося більше на копощіння мурашви. І він подумав, чи не лягти мені ото на траві? Та нехай собі роблять, що хочуть. У мене тільки два місця вразливих – око і око. Затолю їх лапами, що мені зроблять. Проте… Уявивши собі цю картину, всміхнувся. Гарний був без мене дракон. А народу? Весь Люботен зійшовся. Де ж той з стяжкою? Ага, воно він сидить спокійно на коні і зовсім не галасує. Це і справді видно, бувалий чоловік. Мабуть, не знає, що його вибрано на мого вбивцю. Цікаво, як вдалося князеві всучити йому у ту стяжку? Сказав певно від князів не дарунок. Ну що ж це я стою як вкопаний, треба щось робити. Зарив для початку. Підняв голову і зарив. Кількоро лицарів баркицьнуло на землю, задерши ноги. Інші, зламавши стрій, розсипалися по долині, силкуючись із владити зі своїми кіньми. Один лише лицар залишився на місці, головою стяжкою маяв вітер. Ну, як ти такий сміливий, подумав дракон, тим краще. Було б куди гірше, якби довелося ганяти з тобою по долині, підставляючи голову, а ти ще б не приведи господь виявився таким йолопом, що й не використав би слушного моменту. І дракон, перебрівши річечку, став якраз навпроти пана Лавріна. Лицарі помчали на змія з усіх боків. А підскочивши ближче, задзинькотіли мечами по драконячій лузці. Мечі відскакували мов від скелі. Списи ламалися або вигнувшись дугою випорскували з рук невдатних нападників. Не так це вже й страшно, дитяча гра. Треба хоч для виду поборюкатися з ними. Він почав ривіти і крутитись на місці, метляючи головою так, що збоку виглядало, наче він і справді борониться. Тут і джури осміліли й собі. Прискочили до змія, та щосили загамселили мечами і тупірцями. Нарешті й пан Лаврін пришпорив коня та пішов на дракона, але на відміну від інших не махав дурно мечем, а вибирав місце вразливе, гарцюючи під самим носом у чудовиська». Так, ну що ж, пора, подумав змій, і, видаючи, наче від когось захищається, нахилив голову так, аби зручніше було поцілити його лицарю з голубою стяжкою. Пан Лаврін помітив цей рух і замахнувся мечем, та враз відчув, що рука задеревіла. Драконове око, наче маленьке озерце, дивилося на нього таким розумілим поглядом, а в оці блищала сльоза, а в сльозі... Грало осіннє сонце. Око дивилось, ніби підказувало, коли я чекаю.